Et-Tekasur Çoxluğa hərislik surəsi. bismillahir Mərhəmətli və rəhəmli Allahın adı ilə. Əl-hākumut-tekasur hattə zubtumul Çoxluğa hərisliyiniz başınızı o qədər qatdı ki, Gömülməklə qəbirləri ziyarət ettiniz. Kalla Yox, yox. Siz aqibətinizi hökmən biləcəksiniz. Bir də yox. Siz aqibətinizi tezliklə biləcəksiniz. Kalla law ta'lamuna ilman yaqeenin latarawun n-nahim yəqin bilədiniz. Siz cəhənnəmi mütləq görəcəksiniz. Thumma latarawunha Onu həqiqətən öz gözünüzlə mütləq görəcəksiniz. Sonra o gün nemətlər barəsində hökmən sorğu-suala tutulacaqsınız.